El celler tianenc de Joaquim Batlle rebut a Nova York el premi Pent Award de bronze per la seva innovació i creació del model d'etiqueta del Foranell, un vi blanc orgànic de producció molt limitada i elaborat gràcies a l'experiència i perseverança d'aquest petit celler de la nostra vila. Els Pent Awards són considerats els principals guardons en disseny de packaging a nivell mundial i divideix els seus premis en cinc categories. Un jurat format per reconegudes persones de l'àmbit del disseny han atorgat a Quim Batlle el bronze en la de begudes, un premi rebut amb molta il·lusió i que esperen que els comporti més visibilitat de cara al futur. Escoltem quin batlla. Va ser una, una sorpresa impressionant, no? Tothom estem encantats amb això. Tot això dona imatge, dona pues, eh, més prestigi, et fas veure més, no?, d'alguna manera. És la idea, no? I esperem pues, que això ens funcioni de la manera que volem, no? Que la gent ens vingui a veure, que ens conegui i bueno, que puguem anar fent coses així. L'etiqueta guanyadora va ser dissenyada per Dona Riera, amb una idea original del propi Quim Batlle, que quan al 1999 es va decidir endinsar-se en la producció de vins, va pensar que davant la llarga trajectòria del cellers de Tiana, havia de diferenciar-se d'ells i un dels instruments que va trobar per fer-ho va ser el disseny de la seva ampolla. La petita corda que uneix el coll del recipient amb l'etiqueta és el tret més representatiu d'aquest disseny. El ser últim de celler, doncs Bueno, haig de fer una cosa completament diferent. Nosaltres vam buscar una ampolla diferent i la idea de l'etiqueta, pues, vaig buscar eh, la idea del cordill, que era pues, buscar una cosa més antiga, no? que havíem se fet servir com lligaven uns d'aquestes patates. No? I a partir d'aquí pues, es va confeccionar l'etiqueta. El Foranell és un vi d'agricultura ecològica que forma part de la denominació d'origen Allella i s'elabora a la finca Tianenca de 300 hectàrees d'extensió. Ràdio Tiana, serveis informatius.